Rátérünk a természetgyógyászat szakterületeire. Ez egy rendkívül hosszú terület, és az az érzésem, hogy részleteiben nem tudjuk, és nem is érdemes tárgyalni az összes szakterületet. Szeretnénk valamiféle felvillantást adni azzal kapcsolatban, hogy melyik miről szól, megismételve a korábban elmondottakat azért, hogy valamelyest megkönnyítsük a választásotokat. Természetesen a a legjobb módszer a megismeréssel az, hogyha ha dolgoztok olyan természetgyógyász mellett, aki egy adott szakterületet művel és annak a specialistája, tehát ekkor láttok bele igazán a dolgokba, egyelőre most csak verbális és elméleti bemutatást tudunk adni. De még mielőtt ebbe belekezdenék, engedjétek meg, hogy valami kis technikai átérinformációval szolgáljak számotokra. Visszanézze a videót, látom, tudom, elismerem, hogy a szemüvegen tükröződik. Mindenféle beállítást megpróbáltunk már itt, hogy ez ne történjen meg. Sajnos ilyen körülmények között ennél jobbat nem tudunk ennél. Valamiféle támpontot kell, hogy adjon nekem az anyagnak a kivonatolt vázlat, hogy bele tudják nézni, bizonyos sorrendet tudják követni, úgyhogy ez a tükröződés ennek köszönhető. Ha zavaró, akkor elnézéseteket kérem. Legalább olyan zavaró lehet, azt gondolom, hogy lefőkapkodom a szemüvegem, úgyhogy majd a következőkben éppen pillanatnyi állapotomnak megfelelően fogom alkalmazni ezeket a technikákat. Minden esetben köszönöm szépen a megértéseteket. Az, hogy e, milyen természetgyógyászati ágak akreditáltak Magyarországon, azt az állami egészségügyi ellátó központ határozza meg tíz olyan van jelen pillanatban, ami elismert és akkreditált. Ezek közül is van, amelyek mondjuk négy olyan, ami e, kiemelt jelentőségűnek mondható, és is talán, hogy hogy nevezik komplex szakmai képzésként apostrofálják ezeket, a többieket a pedig kiegészítő szakirányoknak nevezik. Nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni emiatt a beosztás miatt a komplex szakmai képzések vázlatos megtárgyalására, vagy nak, de ez nem azt jelenti, hogy csak ezeket lehetne választani, legalább ugyanán értékes tud lenni egy kiegészítő szakirány is. Kövessen mindenki a szívét a tekintetben, hogy mi az, ami hozzá legközelebb áll. A komplex szakmai szakirányok között, vagy képzések között négy területet tudunk felsorolni. Akupresszúra, alternatív mozgás és masszásterápia, életmódterápia és reflexzóra terápia. Kiegészítő szakirányok pedig alternatív fizioterápiás módszerek, bioenergetikai módszerek, fitoterápia, filakupunktúrás, addiktológia, kineziológia és szemtréning eljárások. Remélem, hogy nem hagytam ki semmit. A Nagyjából ebben a sorrendben, ahogy elhangzott, szeretnék néhány szót szólni az egyes területektől. Az akupresszúra, Területe a hagyományos kínai orvoslás részét képviseli. A hagyományos kínai orvoslás tanulásának az a módja, amelyet nem orvosi végzettséggel lehet elvégeznünk. De ugye a hagyományos kínai orvoslás, mint, mint már egyetemi vagy posztgraduális képzés elvégezhető kizárólag szakirányú diplomával, és négy éves képzést jelent az akupreszúra, viszont a természetgyógyászat keretein belül elsajátítható. Egyebekben természetesen ugyanazokra az alapelvekre épül az akupresszúra, mint a hagyományos kínai orvoslásnak az akupunktúra része, azzal a különbséggel, hogy itt nem tűvel történik az akupunktúrás pontoknak az ingerlése, hanem újjal, új nyomással. Tehát az akupresszúra az tulajdonképpen pont nyomást jelent, nem egyezik meg a kínai masszázsra. Tehát, hogyha valaki találkozik ezzel a kifejezéssel, hogy a kínai masszázs, az nem egyenlő az akupressúrával. Az akupressúra egy komplex diagnosztikai és terápiás rendszer, aminek a terápiás alzenáliával ott szerepel a speciális akupunktúrás pontoknak a nyomása, vagy az a fajta koreografált masszázs, ami részben a meridiánok, részben a pontok nyomását foglalja magában, de a kínai masszázsnak egyéb területe is vannak, amik viszont az akupresszúra képzésnek nem képezik anyagát. Tehát a, a csontmasszázs, a, a speciális ízületi masszázsok, a sportmasszázs, a gyermekmasszázs, ezek is részei a kínai masszáznak, de nem részei a tananyagnak. És az akupressúra képzés anyagának részei a moxaterápia, a köpölyözés és a fülgyertyázás is. Maga az akupressúra egy nyilvánvalóan egy nyilvánvalóan jelen esetben egy egy mechanikus ingert közlünk a szervezettel, és erre ad egy válaszreakciót. Nagyon sok akupressúrán kívüli ingert terápia létezi a természetgyógyászatban, úgyhogy ez nem olyan nagy csoda, de azért, hogy el tudjuk helyezni valahol a természetgyógyászat fáján, ezért érdemes volt ezt elmondani. A szemlélete az egész hagyományos kínai. Orvoslásnak a taoizmus vallásán, filozófiáján, életszemléletén nyugszik. Nem betegségeket gyógyít, alapvetően nem szeretné elérni, hogy betegség történjen, hogy jöjjön létre, hanem, hanem megelőzi a betegségeket, illetve hogyha már energetikai eltérés van, akkor azt szeretné kiegyensúlyozni, és helyreállítani ezt a bizonyos egyensúlyt. A testen alapvetően 360 akupunktúrás pont van, kb. 360 akupunktúrás pont, 110 akupunktúrás pont van a fülön, és még meg a 350-400 extra pontot tartanak számon, tehát azért van mit tanulni. Egyebekben maga az akupresszúrának a tudománya és a tapasztalása az azért abban rejlik, hogy különböző pontkombinációkat alkalmaz, tehát nem elegendő az egyes pontok megtanulása és anatómiai rögzítése, hanem hát ezeknek a kombinációknak és a kombinációk mögött álló elméleti alapoknak az elsajátítása nagyon fontos. Hát, mire jó az akupresszúra, nagyon sok mindenre alapvetően befolyásolja akupresszúrás pontoknak a megnyomása, a belső szervek működését. Az energia pangását, a blokkjait föloldja, csillapítja a fájdalmat, tehát ez egy alapvető elvárás, mindenféle terápiával így, mondjuk az akupresszúrával kapcsolatban is, hogy ha van fájdalom, akkor azt csillapítsa, oldja a stresszt, és rehabilitációs kezelésként is alkalmazható. Tehát izomsorvadások, sztrók utáni állapotok esetén nagyon jó hatású tud lenni. A kínai masszázs, és az akupressúra, tehát alapvetően nem egy kényeztető masszázs, hanem inkább egy egészségmegőrző, egészséghelyreállító masszázs. Határozott előnye az, hogy eszköz nem szükséges hozzá, Ilyen, tehát ö, ö, olyan pontok, területek is hatók, amik mondjuk nem akupunktúrázhatók a pont rejtegettsége vagy fájdalmassága miatt. Könnyű az elsajátítása, legalábbis néhány közismert vagy fontos pont elsajátítása nagyon egyszerű. Ezért ö, mindenféle végzettség nélkül, ha 5-6-8-10 pont, a fejünkben és a kezünkben van, akkor ezzel nagyon sok minden tudunk elérni, is öntgyógyítás okán, vagy a családtagjaink kezelése kapcsán. Úgyhogy ilyen értelemben egy nagyon jó laikus gyógymód. Teljeséggel veszélytelen eljárás egyéb iránt. A másik terá, a másik